Nyomkodja a mobiltelefonját, néha rágyújt egy cigire. A konyhát is unja. Minden fióba és a konyhaszekrénybe is benézett már, de semmi érdekeset nem talált. Napok óta a ül, néha felteszi a lábát az egyik félig kihúzott fiókra. Kitalált egy játékot. A konyhakő mintái között képzeletben flipperezni lehet. Kilövi a golyót